Небезпечне становище вимагало якихось заходів, і хоч кострубато пострижена голова могла привернути увагу ляхів, де як он рішуче підвівся, попрямував до виходу. Тим часом Петро, вискочивши з темниці, подався розшукувати колодязь у замковому дворі. Це не становило особливих труднощів, і за кілька хвилин парубок знайшов його. Але о жах! На коловороті теліпалася тільки вирьовка а відра не було. гаючи, хвилини на марній жалі Петро кинувся шукати відра десь в іншому місці, але виявилося, що знайти його не так легко. У замковому дворі всі вже поснули, у монастирі також. Куди не кидався парубок, скрізь двері були позамикані. Пробігавши отак кілька хвилин, він натрапив зрештою на яскраво освітлену кухню губернатора – Двері її були розчинені навстір. Біля погасло вогнища порався кухар. Зраділий Петро влетів туди і, забувши, що має вдавати ляха, спитав українською мовою А чи не можна у вас, пане кухарю, роздобути відра на часинку. Той зміряв парубка сердитим підозріливим поглядом і погрозливо вигукнув А ти звідки тут, підлий хлопець, взявся? «Прошу вибачення, я не хлоп, а слуга вельможного пана, який прибув до замку». Хоча ці слова й було сказано по-польськи, та вони мало переконали кухаря. «Слуга вельможного пана, ніби пан не знайшов би собі слух серед поляків, а набирав таких гайдамаків-розбійників. Навіщо тобі відро? Відливати своїх товаришів? Бач, яку корчму влаштували на замковому дворі. Не могли хоч сюди в пекарню зайти». Та хіба порядний шляхтич стане пити на дворі, мовте, бидло? Чого доброго ще й сторожив споїти. Ось я піду зараз до пана губернатора та й розкажу йому, що ви тут затіяли у дворі. Хай лишень помацає вас, що ви за птахи і яке на вас пір'я. При цих словах Петрович як ноги його похололи, приросли до підлоги. Господь з вами, пане кухарю, відповів він з усіх сил, намагаючись зберегти спокійний тон. «Чи не від страху вам скрізь наважаються гайдамаки?» «Ну-ну, йди собі», – сердито пробурчав кухар. «А я піду зараз і доповім про все його мовці. Нехай лишень розміркує, що можна, а що й зась. Петро знезав плачима і все ще, зберігаючи спокійний вигляд, вийшов із кухні, але, ступивши кілька кроків, мимохідь зупинився. Погрози кухаря були не такі, щоб ними можна нехтувати. Якщо навіть губернатор і не запідозрить у ньому гайдамаку, а тільки побачить поснулу сторожу і замка челять, то й тоді все пропало. Кинуться до в'язня, виявлять, що він зник, дізнаються, хто це зробив, і загинуть не лише всі вони, але й майбутня доля України. Єдиний порятунок – мерші тікати з замку поки цей озлоблений п'яниця, як видно, ображений, що його не запросили взяти участі в бенкеті, не здійснив свого наміру. Але як змінити зовнішність деякона, щоб його не впізнали? Чим зачерпнути води? Хіба барилом? Несподівано спало Петрові на думку. Так-так, прив'язати його до мотуза і спустити. Він схопив порожнє барило і почав прив'язувати до коловорота, але в нього нічого не виходило». «Та навіщо мені це?» – мимоволів голос промовив парубок. «Адже там засталася горілка, а вона змиє фарбу ще ліпше, ніж вода». Цю мить чиїсь дуже руки зненацька схопили Петра за плече, струсунули так сильно, що барило випало в нього з рук. «Не втече, шельмо!» – непомітно підкравшись, просичав над самим вухом Петра кухар. «Ах ти схезмацький пес, бидло! Знаємо тепер, що ви за птахи!» «Гей, гвалт!» – крикнув він на все горло. Хвилина була вирішальна. Досить прогаяти одну мить, і на крик ляха прибіжить уся челядь. Петро недовго думав, в його руці, мов блискавка, мигнув ніж, і по саму колодочку війшло у кухареве горло. Струменем бризнула кров, і лях, захрипівши, навзнаки упав додолу. Негайчий хвилини, Петро кинувся туди, де недавно бенкетували, схопив барила горілки і щодуху, не оглядаючись, побіг з ним до колишньої темниці Метьхи Петро вже добіг був майже до її дверей, як нараз чиясь велетенська постать заступила йому дорогу, а могутня рука вп'ялася в горло і над самим вухом одурілого від страху парубка,